Коли ж наступала на неї часом Марина, намагався розрядити обстановку чи жартом, чи ще якимось непередбаченим хлоп'ячим вчинком. І за це Марина завжди була вдячна чоловікові. Зараз Володі хотілося сказати слово на захист справді чесного, доброго і таки справжнього товариша вірного. Семен Семенович заслуговує, аби до нього ставились шанобливіше. Катерина не стала продовжувати діалогу, не підозрюваючи, що Йовсянко вряди годики неволоді. Як там підстрибує твоя зовиця? Катерина? А ти прийди сам побачиш. Одного разу відповів. Та, мабуть, не варто, га? Іншого. Боюсь, би морським кортиком серво не розпороли. На фронті все-таки ухитрився вціліти, а тут та знав про важке поранення Семена Семеновича, про довге відлежування в госпіталях, про його виняткову хоробрість. Будучи співробітником дивізійної газети, вирішив піти в бій з піхотним батальйоном. Оскільки на початку бою командира було вбито, а найстаршим за званням лишився капітан Овсянко, він взяв командування на себе і повів бійців у шалену хурделицю Свинцеву. Бій був жорстокий, загинув комроти, важко поранено другого командира роти. І все ж батальйону вдалося захопити село і панівну висоту, виконати бойове завдання. За той подвиг Овсянко має орден Богдана Хмельницького. Ніхто в редакції не має такої нагороди. Дехто навіть не бачив ніколи того ордена. Про це колишній вояк розповів Володі, коли Капуста згадав бойовий епізод, як, будучи відповідальним секретарем комсомольського бюро батальйону, в бою опинився, по суті, із жменькою бійців проти ворожих танків. «Ой, жарко було Капусті у тому свинцевому пеклі! Диви! І в мене майже така катавасія трапилася!» – щиро зрадів Семен Семенович – Немов давно шукав спільника чи родича і нарешті знайшов. У той вечір сестри дізналися про ту Овсянкову катавасію. Катерина відтоді ніколи не дозволяла собі хихикати, коли вимовлялося ім'я Семена Овсянка. Навіть з милячком відтоді заминка вийшла. Довгенько уникала зустрічі з ним, немов замолюючи вину перед Овсянком. Вдома Володю, як і раніше, не бачили, бо пропадав на роботі або в редакції, чи десь у відрядженні, звикла до такого життя й дружина, закручена по-своєму у житейську круговерть. Пам'ятає, Марина, якось прийшов Володя додому, як завше пізно, неговіркий, не схожий на себе, як сказав би ваш Кондратенко, вас і стлос. Коли Володя згадував дружину з Вітьком, то завжди чомусь така картина малювалася. Марина сиділа з сином, що був ще за пазушним дитям, яке так ні разу і не розбудило батька, ні разу не пхикнуло без причини, а ревіло солідно, коли їсти хотіло. Спокійно видивлялося на білий світ, з олімпійським спокоєм видивлялося, як мама клала його в колиску і йшла на зустріч високому. І носатому чолов'язі Щось шептала майже так, як і йому Ото тільки що не співала пісень І хмурився малюк, як довго не підходила до люльки Віддаючи перевагу високому А коли почав спинатися на ноженята А потім і гасати Тітка Маруся водила гуляти на зелений бульвар Суворова І частенько підводила до вікна володиного кабінету Малий кидав грудки в шибки, аби батько виглянув. Батько вигулькував, а потім і вибігав до сина. І вони боролись в спориші на радість вуличній дітворі. Хотілося назвати його Мазунцем, але чи їм? Не батьковим же, бо з батьком вони й бачаться в ряди годи, якось зараз. Отож материн Мазунець. Але таких щасливих хвилин небагато випадало молодому батькові. Коли піднявся син на ноги, батько так і не помітив. «Чого ж не відповідаєш на моє вас і стлос? «А мені його навіть шкода. Несподівано навіть для себе», – вимовив чоловік. «Скільки обурень, скільки епітетів невельми милозвучних», – виголосив Володя, на адресу нігтю гриза, й за очі, а тут шкода. Найшов кого жаліти?» – знизала налитими плечима. «Та в нього ж не одна біда. Як звільняли з поста редактора, зачитали листа якоїсь жінки, що явилася в обком і заявила категорично «Я мати дочки підвалюка. Марина безкомпромісна до невдалого залицяльника. Хай не живе подвійним життям. А ще за хвильку злагідніла до свого трошечки і незграбного чоловіка,